втратити свої образи і перспективу. Свобода була тендітно і не тривка, мов мовте осінні павутиння на оголених гілках дерев. Повіє вітер, спаде роса, і чарівне мережево, що зіткалося за ніч з бажання природи, хоча білюзорно відтворити свою красу, поникне, порветься, і сірість ляже на знесилений світ. І все ж, незважаючи на неминучість згасання земної зваби, Павутинні сережки посивілим розмаєм прикрасили кущі Барбарисового живоплоту, який обгородив університетське подвір'я. Івагедевич, ідучи зранку до праці в бібліотеку, обережно проходив алеєю, щоб перечасно не зруйнувати свято природи і продовжити своє власне, безнадійно втрачуване кожної миті. Свято кохання Іван замкнув найглибший сховок душі, щоб мати його завжди в собі. Свято кохання належало лише йому, і він знав, що завжди матиме можливість і право розпоряджатися ним у найсвітлішу або ж у найчорнішу мить життя. У першому випадку для повноти щастя, якщо б воно не ще раз прийшло до нього, у другому ж для утвердження своєї духовної вартості, коли прийде без надії. Свято кохання було для нього золотим злитком, яким завжди можна покрити розмінну монету хвилевого оптимізму. Свято свободи стрімко заходило з весни в глухоманну осінь. І Вагедевич усвідомлював, що воно залишиться в минулому, що він уже проходить повз нього, і забрати його з собою безсилий. А все ж воно було. Було, сліпучим спалахом засяяло, і залишило нестерпний відбиток у людських душах. І коли б його зматеріалізувати в слові, зазвучав би маркіяном пеаном волі. Відкинь той камінь, що ти серце тисне, Дозволь той сумний тин, Нехай свободи сонечко заблисне, Ти не неволі, син. І це все, що залишилось Від Маркіянової ідеї? А хіба то мало, коли народ В неволі перебуваючи втямлює, Що він з природи вільний? А чи це і є те властиве для людини Усвідомлення своєї власної вільності? Права на вільність, Своєї готовності запосягти її? Без образу свободи Неможлива й боротьба за неї. Ніхто її не втілено в образ неспроможний здобути. І ось він з'явився. За п'ять літ після Маркіянової смерті. За п'ять літ поетового безсмерті. Першого дня листопада Вегелевич прийшов до праці в університетську бібліотеку вранці, чим немало здивував Кустоша Казимира Стронського. І той зупинився перед ним живим знаком тривожного питання. «Пане Яні, чуєте, пане Яні, я щойно дивився крізь віконце з верхнього книгосховища на ринок. Чому там збираються люди?» «Може, ви справді мали рацію, коли говорили, що рух за свободу помножується доти, поки не досягне цілковитої своєї повноти?» «Але ж то безконечна революція?» Вагелевич не зреагував на мову пана Казимира. Він поквапився пояснити причину свого раннього приходу. «Дозвольте мені попрацювати у вас цілий день, пане Стронський». Я додаткової винагороди просити не буду. Мені вистачає на прожиття того, що отримую у вас. Я люблю цю роботу. «А де ж ви працюєте у пана Бельовського?» Здивувався Кустош і знак питання уподібнився до зера. Я більше в нього не працюю. Що трапилося? Ви ж приятелі. Дозвольте мені відмовчатися, добре? Август залишається для мене приятелем і надалі. Та ось ви співнули, що я говорив про рух за свободу. Його ж помножують люди. Та трапляється і таке, що одні мають право на боротьбу, а інші – ні. Одні вважають себе першорядними громадянами суспільства, а інших – поспільством нижчого гатунку. «Не буду випитувати», – розігнувся знак питання. «Мене ваші стосунки з Бельовським не повинні цікавити». «Але жаль» коли кожен окремо боротиметься за свою частку свободи, то вона ніколи повною не стане. Так ви колись казали? Вагедевич не відповів. Одягнув халат і сів за свій столик, заставлений з книг. Книги не йшли до рук. Вони вивищувалися ліворуч і праворуч, мов межові камені, через які Іван не мав права переступити. Стояли немов стовпи на пограничі двох світів і прирікали його на безділля у своєму затхлому загумінку який був йому додрібнець знайомий і тому нецікавий. А там, за межовими каменями, знаходились ключі до нерозкритих таємниць. Іванові дозволено було описувати книги та не пізнавати, бо пізнання тут же вимагало розголосу, а голос у нього відібрано. Встав Вагедевич чужим на своєму власному полі, саксаулом у вільхових хащах. Заглушеною, непримітною і чіпкою деревиною, з якої, однак не побудуєш ні будинку, ні комори, ні навіть хліба, тільки підвалиною може стати, бо тяжчий він від води, і обсідав його весь тодішній учений світ, а признаватись, що стоїть на ньому, нема мужності. Каменеподібну деревину вганяли вглиб своєю вагою неосвячені у справжню науку, і Саксаул, невидимий для світу мусив тримати їх на собі. Собор русських учених обирав першого професора кафедри русської словесності. І всі делегати знали, кого єдиного можна запросити на цю посаду. В розмовах перед засіданням однозначно називали прізвище Вагелевича. Тож Святоюрський клір так збоявся претендента, який сидів в останньому ряді музейної зали семінарії, що випередив події вельми глупо.